І вразь батько ніби пригадує собі Володька, оглядається і каже «Злазь!» Володько весь переляк, але не злазить. «Злазь, кажу тобі!» Володько вагається. Тоді батько бере батога і так смикне хлопця, то тому аж заскварчить десь там поза спиною. І тоді він летить униз, куля, і немає часу навіть плакати. Лише його серце сильно б'ється і, жаль, заливає думку. Володько добре пам'ятає ці випадки, а тому він уже ніколи не настоював, щоб їхати. Він лише десь там далеко в собі мріяв про це і не вірив, що колись та мрія сповниться. І ось вона сповнилась. Він сидить на возі, і на цей раз батько нічого йому не каже, лише мати чіпляється, щоб щось поїв, бо куди ж так у дорогу далеко рушати. Але Володько їсти не хоче і не може, він цілком виразно заявляє – «Я, маму, не хочу ще їсти!» – викрикує він з виразом, щоб дати йому святий спокій. Батько виводить з хліва за гриву один за одним коні, впрягає їх у шлеї, насаджує на шилники, надягає вішки. Мати виносить і вмощує в конюшину кошечок яєць, якогось півня, ще чогось із льоху. Сама вона сьогодні не їде, їй тяжко, та й дома мусить хтось із старших лишитися. І коли все то полагоджено, коли віз намощений, аж тоді Володько певен, що він таки нарешті їде до строга. Переживає надзвичайно, бачить усе до подробиць. Ось рушив з двору віз. Ось він виїжджає з маленького пагорбка на дорожину. Крутий поворот уліво, праве переднє колесо зачіпає ове сусіднього поля, груба маточина колеса торкає стеблини і стрясає з них росу. Мати проводить їх аж на дорогу, хвилинку стоїть з випнутим животом і, здається, молиться. Володько сидить ззаду на мішку з оброком. Він міг би сидіти і спереду, біля батька, потім він туди і пересяде, але поки що йому тут цікавіше. Він може краще все бачити, може вертітись, обертатись, соватись, і ніхто не буде йому дорікати». Йому видно лише спини і вуха коней, що спочатку йдуть хода, потім батько торкає їх злегка легка батішком, зади коней починає танцювати, колеса воза починають вертітися швидше, драбини воза починають глухо деренчати. Їдуть так далі і далі, минають поля, Володько знає, кому котре належить. Ось це Михалкове, то знов Григорчукове, далі Мехтодове. Межі зарослі різним квітям, далі нещилух, трава скошена, зелені нова. Туман криє те місце, де тече річка, пахне болотом, в'ялою лепехою, диким коситинем. Десь там, попід заставською сосниною, кричать качки. Куций драбинячок деренчить далі, минають долину, що ділить дерманське від Лебецького, Минули кренечину з кубкою вільг, з якої вони беруть воду, минають три старі, залишені для носіння сосни, що колись стояли на взліссі, а тепер серед поля, під пагорбком, ніби три сироти, викинуті на призволяще. І коли вибрались на пригірок, звідки видно вже лебеді, їм на зустріч із-за кучерявих садочків вийшло величаве, округле світило, що почало швидко підноситись. Коні біжать бадьоро і прихають. «Здоров, здоров!» – примовляє до них Матвій, а коні прихають далі, ніби їм те привітання подобається. Минають лебеді. Крім греблі і млина, нічого цікавого тут нема. Ославлене стависько і став, де колись кублились лебеді, зовсім змаліли і ще менші, ніж у того мельника Чеха. Біля млина видно обілених борошном людей – Знайшлись і знайомі. «Ей, дядько Матвію, куди їдете? Дай бо здоров'я!» «Прррррр!» – зупиняє Матвій Коні. «Та до города! Пора ось така, тут серпа нема путнього! Що там у вас добро? Чув що, кудись отуди їздили?» «Та їздив! І що ж там бачили? Ет, нема про що й говорити!» «Говорити б воно знайшлося, про що? Та ось сонце підіймається, а дорога ще далека!» Мадвій торкає коні, і ті йдуть. Їдуть далі, поля, глибока дорога, потім з обох боків висад. Це вже тракт, який, скажуть, граф висадив оті дерева, берези та усокори, що поросли такі здоровенні, потім їдуть старим, дуже густим лісом.